Braćo moja, požurite ka oprostu vašeg gospodara i džennetu, čije prostranstvo veće od površina nebesa i zemlje. U njemu ima što ljudsko oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti je moglo ljudsko srce poželiti. Ebu Hureyre radi Allahu anhu je rekao, Rekli smo o Allahov poslaniće, pričaj nam nešto o džernetu i njegovoj konstrukciji, a on je rekao. Njegovi zidovi su od zlata i srebra, a sastav građe od miska. Kamenje od bisera dragog kamenja. Zemlja je mirisna. Ko u njega uđe, osjetit će svu ljepotu i neće osjećati tugu trajna će živjeti neće umirati njegova odjeća se neće mijenjati niti će njegova mladost prolaziti prenosi ga ahmed i tik malo je u sreći i u tuzi ovaj život kroči će i ihla dugo rahat mu malo je dal u sreći u tuzi ho vai život proći će ja kerim ja allah samo tebe molim ja za čimovi ja molim za hamsa počuda on nastavi znači, da, na temu daj imam eden ja džemanta samo tebe molim ja zači moja duša žudi oh, <tosim> ovaj život kratak je mladost prođe ne kao lista du u verbe posle boje بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 Kuz je džene Allah tbaraka ve taala kaže Kur'an Kerim: "Estaezu billahi. Ve men ahsana qawlan mimmen da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa Što bi oprijevodu značenja glasilo? Koje je govora od onoga koji poziva Allaha i čini dobra djela i kaže: "Ja sam musliman." Na drugomem mjestu zvišanje Allah tabaraka wa ta'ala kaje gul hadihi sabili edu ila Allahi ala basiratin ana wa mani man taba'ani wa subhana wa ma ana minal musrikin <coughs> što bi u prevodu značenja glasilo reci, govor je upučen Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam da prenese svome ummetu svima onima koji dolaze do sudnjega dana reci Allahu poslaniće hadihi se bili ovo je moj put edu ila Allahi pozivam Allahu ala basiratin sa čistim i čvrstim znanjem ene ja wa mani tebaani svi oni koji me slijede vasubhan Allahi i je slavljen i uzvišen Allah wa ma ene i ja nisam od mušreka Ova dva ajeta jednostavno daju nam smjernice. S jedne strane, kolika je važnost, vrijednost i nužnost prisustva daje u jednom mjestu i na jednom području gdje žive ljudi. S druge strane, ukazuje nam na ulogu toga čovjeka u jednome društvu. Nema bolji posla kojim se čovjek može baviti među ljudima od toga da ih poziva uzvišenom Allahom. Poziv uzvišenom stvoritelju. Ljude poziva čemu? Cilju njihovog života na ovome svijetu. Onome zbog čega su stvoreni. A to je ono što je objasnio uzvišenite Baraka vata'ala kada je rekao esta'idu billa wa ma halektu l'đinne wa insa illa li'abudun ne stvori ni džine, ni ljude, ni zbog čeg drugog, osim da mi i badet čine. Da mi se pokoravaju i da izvršavaju sve vidove unutrašnjih i vanjskih radnjih, javnih i tajnih sa kojima je uzvišeni Allah, tabarak vata'ala, zadovoljan. To je cilj ljudskog života na ovom svijetu. Kada se to shvati, proizilazi jednostavno istoga. Da se ne može zamisliti jedno društvo, govorimo o uspješnom društvu, govorimo o onome ko se može nazvati jednom zajednicom, koja ima isti cilj, a to je i balet uzvišenom Allahu, ne može se jedno društvo zamisliti bez dagije. Bez onoga koji to društvo poziva cilju zbog kojeg su stvoreni i zbog kojeg su došli na ovaj svijet a to je pokornost uzvišenog stvoritelja Allah, da baraka Pozivaju u svijet onome što su dužni da učine nasprav svoga stvoritelja. Pozivaju u svijet onome šta treba u svome životu da primijene kako bi uspjeli na ovome i na budućem svijetu. je uloge i nužnije uloge Među ljudima u jednom društvu nema. I zato upravo u ovom je obliku pojavljuje se ovaj ajet. U amen ahsen, u jednom upitnom obliku. A ko je taj koji bolje govori? Drugim riječima ovo je tehadi ili izazov ljudima. Ako znate da neko bolje radi i djeluje među ljudima od toga, recite je jače i snažnije značinje nego da se kaže nema toga koji bolje govori od ovog joj. jer ovdje uz negaciju ljude pozivaš na odgovor, a odgovor je jacan i nije potrebno da se na njeg odgovara ko je taj koji bolje govori ko je, bolji, ko je taj koji ali pazite nijedan harf u Kur'anu a kamo li riječ rečenica ili konstrukcija nije bez potrebe i bez velikog i ogromnog značenja. Ovaj ajet je jedan od demeljnih ajeta za opstojnost jednog društva. Samim tim, što on izgrađuje jednu takvu osobu daji. Prvo, on poziva Allah svojim riječima. Zatim, Wa amila a svojim dijelima. On je primjer i on je uzor. Njegove riječi nisu drugačije od njegovih dijela i njegova dijela od njegovih riječi. Što znači, on je taj koji je među ljudima pozivač u Allahovu vjeru i na Allahov put u svim svojim radnjama i ponašanjima. Kod njega ne postoji poseban privatni život pa on može raditi kako hoće a poseban džematski i društveni život pa će drugačije raditi jer se na njega sve gleda, gleda se na njega gleda se na njegovu hanumu da prevede ovima novima ako ne znaju mlađima, na njegovu ženu gleda se na njegovu djecu kako ih je odgojio gleda se na njegov i metak jel, halal, i njegov vera kvalu, koliko se čuva koliko je bogobojazan i tako dalje dakle i svojim riječima i svojim primjerom i šta ostaje kao treće to je in rezultat ovoga adloga, taj ponos i kaže ja sam musliman ne stidi se, ne ustručava se ne boji se bez obzira na poteškoće bez obzira na prepreke koje stoje pred njim I muslim. ja sam musliman svom svijetu kazi elhamdulillah ponosan time U svakom svome postupku on pozivao blago ta taala. On sam za sebe je škola u koju se ugleda i za kojom se ide. I za tako ono bilo, kažu ovo je škola imama Buharije. Ovo je i kod nas u našim krajima kažu ovo je škola Preshaka Ramet. I tako jedan čovjek držio školu medres što bio bili su uzor ljudima jednostavno U sistemu života i rade. Sada nam se poznalja pitanje kakav je taj dajev? Kakva je to osoba? Jednostavno, šta treba da ima kod sebe, koje kvalifikacije i svojstva da posjeduje, da bi ostvalio tu veliku ulogu u društvu? On kao ličnost, ovdje smo u prvom ajetu spomenutom vidjeli, da se spominju opisuju i nabraju njegova dijela ali kakav je on kao karakter kao ličnost, kao znanje i tako dalje kakva je biti i suština toga daje, to nam opisuju i vašnjava ovaj drugi ajd iako je vrijeme kratko ja ću pokušati da da skratim inčala. kažu zvišenja Allah kul hadihi sebi reci ovo je moj put Ovo, to je pokazna zamjenica. Dakle, umjesto da kažeš to i to, da ga nazoveš imelom, ti kažeš ovo. Ukazuješ, pokazuješ na njega. Što znači da je jasno, javno, ni ništa skriveno, ni ništa tajno. Jasno, to što opisuje hadis Resulah, ali je sam sam, ka rektukum alel bejda, le iluha kenahariha, la je zigu anha ila halik ostavio sam na jasnom čistome putu noć je kao dan ne može s njega skrenuti osim nesretni konak ti njega na putom potput, ne vrijedi, džabaj ne može nazo. dakle jasan put jasan put kojim se ide to je taj put daje put jasnoći, otvorenosti put kojim je kročio Resul Alehi Zavatova Selata govori njegov risajt ostaje do sudnjega dan neće biti derogiran neće biti poništen ili stavljen van snagi edu ilallah dakle u ovome ajetu nam prvo ističe amel dijela i to je zaista jedna velika mudrost jer najviše ljudi će prihvatiti preko dijela više je puno nego preko riječi mi ćemo vidjeti u mekanjskom periodu puno više ljudi prihvatili islam nego u Zapravo u medijinskom periodu vi, puno više ljudi je privatilo islam nego u ne kojem? Ne nego u mekanskom periodu. Zašto? Zato što se u medijinskom periodu pokazalo ono na dijelima, jednostavno među ljudima i ulazili su ljudi u skupine. U skupinama u Allahumutabarakavata'ala vjeru. Ne zanemarajući mekanski period. Jer mekanski period je odigrao jednu temennu ulogu koja važi i vridi do sudnjeg danja a to je da je uspostavljen temelj ove vjere. 13 godina u Mekki nema zekata, nema posta, nema hađa kakav je objašnjen i, i propisa muslimanima. Imaju ono što rade mušlice, ali to nije još obaveza i propis muslimanima i tako dalje. Ništa od ovih propisa koji su nam danas poznati još ne postoji. Pa šta se onda radi 13 godina? Pa zbog čega su muslimani tolike patnje i probleme vidjeli la opravo zbog toga zbog šehadeta, zbog toga temelja učio je 13 godina ko je njihov rab je gospodan, ko daje na fakku u koga se nadaš, u koga se pouzdajiš, koga se bojiš I koga, i koga, i koga, i ko je prvi, i ko je posljednji, i ko je iznad svega. Naučio ih jednoj čvrstini, da se jedan od njih nije bojao stati pred vojsku. Da jedan od njih nije se usručavao stati pred Kisru i Kajsara i reći im istinu. Upravo zbog tog čvrstog ubjeđenja i akide. Jednostavno vezao i za svoga gospodara. Ne tražite mene. In nema mundir, ti samo Allah upoznaće opominješ. Allah se ve reci Allahu mole. Wa innaka la tehdi ila sirati mustaqim. Tamo ukazješ pravi put. Hupo taj kod Allaha. Innaka la tehdi men ahbabt, Allah Ti ne puješ Allahu poslanice. Veče Allah puješ koga hoće. Ti samo ljudima ukazuješ na pravi put. Ed'u ila Allah. Nakon djela pozivan Allah. Ala basireti Sa jasnim i čvrstim znanjem. I sam s kao Lema Tuvačić i ovaj ajet kažu ovo znanje je nužno znanje koje treba da poznaje jedan da je. A koje je to znanje? Znanje troga. Nećemo pokazivati prstima. Znanje troga. Poznavati ono u šta ljude pozivaš. Fakri duše i hajoti. Onaj ko nema nečega, kako će davati? Njemu treba da. Dakle, prvi šart zadaju daju jeste da poznaje ono u što ljude poziva. Drugi šart ili da prevedemo. Šta je šart? Uslov, uvjet, može i to. Šta je to? Da poznaješ one koje pozivaš. Nije ćeš svakog isto pozivati. I treći šart jeste Da poznaješ način kako ćeš pozivati ljude. To nam objašnjava hadis Resul Allahu sallam koji je Buhari, u kome kaže Resul Allahu sallam u Azibnijepelu, "Fa innaka ta'ti qauman ehla al-kitab." Ti dolaziš na narod ehli kitabija. Prvo mu kaže kome ide. Priprema. Dolaziš tome narodu ehli kitabija. Šido ima kršanje. Fal yekunu wala ma tad'uuhum ila shahadat la ilaha illallah. U drugih rivajitim en, en Neka prvo bude u šta i poziva shahadat la ilaha illallah. Bez shahadeta nema ni namaza, ni posta, ni zakata, ni drugoga. U drugom je u drugom predanju da Allahu i ibadet samo čini Ili da priznaju Allahovu jednoću. Nejedinstvo, pogrešno je to kazati. Negdje se prevodi Allahovu jedinstvo, neuzubila, znači ujedinjeno. Znači ima više pa se ujedinili. Nema toga neuzubila. Jednoća, jedan jedini. Nema to ujedinjenje. Dakle, da vjeruju Allaha i to temelj. Pa ako ti se odazovu u tome onda ih pouči da im je Allah naredio pet namaza u toku dana i noć. Pa ako ti se na, odazovu u tome, onda ih pouči da im je Allah naredio zekaj da daju iz, iz njihovih imetaka. I čuvaj se najboljih imetaka njihovih. Dakle, ne mogu uzimati ono što je najbolje. I pazi se dove mazluma, jer između dove mazluma i Allaha nema zastora. Pogledajmo kako ga učinje kome ideš, čemu ih učiš, postepenost toga učenja. Nema zakjata bez, bez namaza. Nema namaza bez šehadeta. Ali osnova, temelja, ne samo formalno vjerovanje. Iz ovoga jednostavno vidimo kolika je važnost i nužnost postojanja jednog dajije I koja svojstva treba on da, da posjetuje? U svakome mjestu i na svakome podružju. A posebno ondje gdje su muslimani manjina. Tu se ogleda važnost, posebna važnost jednog gadaj. Postoji još nešto što se spominje u ovome, u ovome ajetu. A to je ene ne u emeni E do ila laja ala basiratim E ne ua meni tebe, ani. Ja pozivam Allahu, ne nekoj partiji, ne nekome društvu, organizacije, društva i tako dalje. To može biti samo kao sredstvo, nikako kao cilj, samo za sebe. Pozivam Allahu, to je taj cilj savršeni i uzvišeni. I onome što je uzvišeni Allah propisao. E ne ua meni Ja i oni koji me jede. Što znači da je to put mu'mina. I ovdje se jasno pokazuje da imamo dvi vrste dajja. Opšteg i posebnog dajju. Što se tiče opšteg dajju, to je svaki mu'min onoliko koliko poznaju od ove vjere, kao što kaže Resul alaih sada salam u rivajtu muslima. Prenesite od mene makar jedan ajet. Dakle, dužnosti je prenijeti na druge onoliko, samo koliko znaš, nipošto ono što ne znaš. Jer će za to biti odgovoran i griješan. Samo ono što si siguran i koliko znaš. Dakle, nemoj reći, to je samo uloga i mama i to je njegova vazifa i njegov posao i neću ja to. Pomozi mu jer on ne može doći svakdje gdje, gdje se ti nađeš i gdje ti dođeš. Ali opet naglašavamo onoliko koliko znaš a se radilo o jednom jedinom ajetu. I to je opšti davet. Jer ovdje se spominje edo inallahi ala basiratil ene wa Ova čestnica men ukazuje na uopštenost. Meni teako god misli jedi onoliko koliko zna da prenese. A onda je uloga taj je učenoga, onoga će svakako učiti ljude i poučavati i intenzivnije se i temeljiti je time baviti. I zato kada to vidimo, naš će odnos prema dajni biti drugačiji. Drugačije ćemo na njega gledati, drugačije ćemo ga poštivati, prema njemu se drugačije odnositi, potpomagati ga, jednostavno stajati uz njega, braniti ga i sve ono što je potrebno i nužno, jednostavno jer tu je na taj način podpomaganje ove Allahove tebare kao a već smo govorili o važnosti ulozi džamije među muslimanim šta mislite šta čini džemat Jeli li samo džamije kao zgrada šta se okuplja, oko čega se okupljaju ljudi u jednoj džami, oko čega Upravo oko toga daje. Upravo oko toga učenoga I ljudi kada su dolazili iz raznih mjesta, Allahovom poslaniku, ali sad sam, vraćali bi se svome narodu, koji bi se oko njih okupio. Što znači da je temelj okupljanja jednog džemata upravo taj daje. Kvalitetni daje, iskreni i otvoreni daje, onaj koji jednostavno živi za ovu vjeru, želi i napredak islamu i muslimanima odgovoran je i svjestan da će stak pred sutra i da će ga on uzmišeni pitati za taj najveći emanet koji je na sebe preuzeo jednostavno kada se kada se nađe i to imamo takvih primjera kada se nađe jedan kvalitetan jedan odgovoran i i učen daje u jednom džematu i među ljudima vidimo jednostavno da i ti ljudi su drugačiji i da njegov uticaj na njih prelazi i da Allah ta preko takvog daje veliki bereket i veliko dobro. I zato uloga da je velika, neprocjenjiva i ogromna, tako da je potrebno svi da shvate svoju obavezu prema daijama kao što su daije obavezne svoju obavezu da svate daije će biti pitane za ono što znaju jesu li prenijeli jesu li u svoju praksu sproveli a ljudi će biti pitani za to jesu li prihvatili samim tim treba i pripremati i nove daije što znači da treba naše sinove koji su inteligentni talentovani a vidjeli smo danas da ima ih Kroz ovo učenje Kur'ana i tak da ih šaljebone islamske studije, da nam se vraćaju, neću reći potkovan jer to je izraz za druge, nego da, da nam se vraćaju učeni, čvrsti, okajeni, što se kaže, to može, dakle, da bi nam prenijeli ono što će nam koristiti na ovom i budućem svijetu. Zakon, Allah, hajden, subhani, hovahum, bihamdu kašadu ila ila ina, da sa I have a promise to come to Allah and to the Father. I will ask you to come. Thank you. Noći više nelite noći, ani dani nelite nadane. Ak ša sabah zamre prijene go Not više, ne liše na noci. ani dani ne liše na dane, a ša misu ko самия закем здору камаведели Domovino, mila, krenemo, ne svać ti doma mina mila, ja što te Quran tunne nakana pred Allaha podje usna nad pred nje kad doje mislova iska koja nema strana mislova iska dragoga Allaha kadam duša pred Allaha podje usna nad pred nje